Ми з Кириком накидаємось на продукцію невідомих наших колег. Нам цікаво, як подають вони той чи інший матеріал, як його заверстують. Та особливо шукаємо в прибулих газетах літературних сторінок з різними нарисами та замальовками, де перше місце належатиме пейзажам і стопчиками гучних поезій, що вийшли з-під пера таких як і ми, здебільшого, юних авторів. Хоча з ними ніколи ми не зустрічалися, знайомі тільки заочно, але завдяки цим лідсторінкам, що в ряди годи до нас долинають, ми з авторою інших районів перебуваємо ніби в неоголошеному творчому змаганні. «Слухай, – кажу до Киріка, – як цей тим кожурливий дає декому прикурити в своєму етюді? Два роки, як радіо при сільраді та колгоспі мовчить. Приймачі є, а масового слухання не організовано. Голова Чечкало сп'яна розламав один приймач, а другий голова цей витвір техніки у себе в шовхляді замкнув на вічне мовчання. «Та й у цихось не краще!» Відгукується мій побратим Молодь їде трактором з тракторною гарбою В сусіднє село На виставу п'єси Назар Стодоля А саботажники з ревнощів Копають уночі рів поперек шляху Щоб гарба з людьми перекинулась Коли повертатимуться Кочубей тим часом полює за іншим ощуємо чуємо його переможний голос Ага, вкралася він знайшов нарешті у наших сусідів те, що шукав На останній сторінці їхньої газети Чорним петитом внизу набрано поправку Де зазначається, що з вини коректора В попередньому номері вкралась помилка Треба читати не так, а отак теси, не хлюї!» Вдоволено промовляє Кочубей «Чого саме в них вона вкралася?» Хай коректор шляпа, а де ж редактор був? Де відповідальний? Кажуть у них труднощі з кадрами. Пробує Кирик захистити сусідів. Труднощі – це буза. А що не буза? Все буза. Якщо притупилася пильність, якщо не викорчовують там у себе гнилий лібералізм. Пожвавивши, як після вдалого улову, Кочубей уже нишпередь очима по розвороту чієїсь іншої газети. О, знову рибка. Хлопці, сюди. Ану, зразковий коректори, читай. Що це? Кочубей гостро зиркає на мене. Не та літера, кажу. Не літера, а тюрма. Притиском мовляє він Тюрма, братику Будинок примусових робіт А скорочено бупр Ну, якщо за таке бупр Знизує плечима Макирик А ви ж як думали Не ту літеру загнав Та ще в якому слові Спасибі хай скаже, якщо доганякою відбудеться і він рішуче розпотрошує вже іншу бандероль. О, знайомі, самі тепер не пишуть, готові передруковують. Це ж вони, мудрагелі, під час виборів народних засідателів. Знаєте, який номер відчубучили? Шапкою на всю сторінку дали кращих людей до суду. Кращих до суду? Ага. Кири-крегоче аж за боки береться. «Ні, це ви, мабуть, вигадали!» – звертається Крисмік до Кочубея. «Просто ж анекдот!» «Який анекдот?» – нахмурюється Кочубей. «За такі анекдоти можна далеко опинитись. До речі, вам, сміхачам, теж треба бути пильнішими. Треба газету отак і на світло глянути. Що в ній з того боку?» «Ну, ви там хоч яку-небудь блоху зловили?» «Поки що не ловляться», – кажу, перебігаючи сторінку. «А ось матеріал диканька дала гарячий, про те саме, що й ми з Кириком писали. Що ж там у них гарячого?»